Ceșind au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus căci se temeau. Și înviind dimineața, în ziua cea din săptămânii, duminică, el s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni, aceea mergând, a vestit pe cei ce puseseră cu el și care se tânguiau și plângeau. Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alt la doi dintre ei care mergeau la o țarină și aceia, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei 11 se deau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, căci n-au crezut pe cei ce-l văzuser înviat și le-a zis, «Mergeți în toată lumea și propriu, văduiți Evanghelia la toată făptura!»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 S-a înălțat la cer și i-a de-a dreapta lui Dumnezeu, iar ei plecând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semne care urmau. Amin.